Rugăciunea a 15 -a în Duh și în Adevăr. Doamne, împărate ceresmângăitorului, Duhul Adevărului, Cel care pretutine ei și toate le împlinești. Te iubim, te slăvim și te rugăm, dar ne rugăciunea harică. Ea este ca mierea în gura noastră, încât niciun cuvânt să nu rostim și doar cu harul tău sfânt să ne hrănim. Pentru ca darul acesta minunat să-l simțim din rana sufletului nostru cu lacrimi de sânge să ne păcăim, cu drag smerenia Domnului Isus să o trăim. Dăruiește-ne mierea cugetului, pentru ca rodul iubirii să-ți jertim. Luminează cuvântul pe care în gândă îl rostim și cu el ne împărtășim. Dăruiește-ne mirul cel sfânt al sufletului, pentru ca taina sfântului mir să o trăim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 și vă va vesti. De aceea, dăruiește-ne, Doamne, vestea mântuirii, sfințirii, desăvârșirii în fierii sau în dumnezeirii, pentru că în toată vremea să te auzim.